soaldeko herri mugemen duen irratxaioak. mediak eta antxeta irratiak ekoiztutako emankizunak. Bara txaldeon guztioi... Ui? Ez aientzuten? Hola! Bueno, barra txaldeon, nik jarraitzen dute bitartean. Haupa guztioi, hemen txe gaude berriro ere haste betez eh, hemen, gonekin erobero gure saioan. Tarazo teknikoekin eh, gara nola ez entxufatuta ez dagoen mikrofonoak ez duenez egiten, orain bai miren ez da, ez? Bueno, ves importa, musicari que ne pixka gehiago, pizka geiago, arazo tekniko haue konpont zeitegun bitartean. Hoia nada, teknikan ez lo que pasa. Eta power ematen ez diogun bitartean nola ez ez da entzungo ba, mikroek ez horrexaten duten, behin Powerrari rari emanda, arratsaldeon eskak. Arratxaldeon. <laughs> Arratxaldeon. Gaur jente pila pila pila bat gaude, eh? ez egiten zuten duzuen hemen ambientazo daukagu. Ba, egurkan daukagu estudiat bete, beteta, eta mentxe, bueno, ni miren. Ainarak? Natalia? Daornako mendikan. Eh, ere bai. Eta gainera telefonoa ere bai izango ditugu gaur, beste bi zeren gaurko saioa potente potente, esta. Mm -hmm. Hori da, gaurkoan, e, bueno, dornaku, ez? Hemen zuzenean entzun duten bezala, estudian daukago. Berriro ere ikusten da oporrak iritsi irela. Eta gero, bueno, ber gaurkoan Daornako dugun, hemen dago bere ordenagailorekin. Claro, irudi, eh, eh, eh ordenagailorekin ematen du beste, beste gauza bat bezala, ez? Jo. Hombre, garkoan profesional ketorri gara, bai? Mm -hmm. Baina monek uskotzute gara nagurako utziko dut. Garekan hitz bat utziko izuet, antikonzeptibak, e, bueno, antizor gaioak. Ja. Mm, tsun, tsun, tsun, tsun. Tsun, tsun, tsun, tsun. Eta, <coughs> bueno, gero ere, ba, bueno, datak eh, nola ez zirungo jaiak urbilitu gula eta, ba, ez zin muzinegin eta, ba, poskat gaiak, ba, lardea eta... Horren inguruko kantinerak eta zerbait ekarriko dugu, baina ez batiko moduan, eh? beste modu batean. Eta bueno, horretarako kantinera izondako dako bineska izango ditugu gure artean. Oietako bat Natalia, berregen Hai. gieturria. Eta, bueno, eta, eta pero... maillita izango dugu, telefonaren Aria. beste aldean. Ba, saiatu gara, eh, generazio, bueno, generazio baina, ba, eh, momentu ezberdinetan, gatazkaren momentu ezberdinetan diren, kantinplorak ekartzen, ganu, eta ekartzen, eta berez hemen bat zeuden, ja, Zure, miren, hemen egiten zuena, kantinera atera da ere, eta oianat ere, estudioan, baita ere, kantinera atera da, beraz, dornaku, zueta zuetabioak hemen... Tope, tope. <g Kelan Kokkin ,ỏi> tope. Gaina sartera, oso ondo. Ez genuen <gain>, nahi guri ikuspuntu inpartzela ikarri. Eta gure hau txailan kontzuna dauden, ez ez? beste hotsa batzuk ekartzea, eta gainera <gain, beste... Bai, bai. Bai, No es que eh, protagonista we, dire, <risa> Natalia eta et Maitea, baina mero jende jakin dezan ziren. Akaso ait dituzute galdera pretenziosoa, Ha berrelako kontuak edo rollo guiñitos de de sencantineras espatua la vida. <risa> <Ay>. <risa> Qué bonito. <risa> Bueno, esa marra da, ari ere, eh, gaurkoan enbenegungoaren guztio. Kantinerak <risa> eh, <ki> izakara. <risa> <risa> Alarde, alardomisto, parte hartzaian atradago kantinera garela, baina, bueno, hori da, justu bat, gatazkaren, bat, momentu ez duer dinetan atrabatako neskak edo kantinera garela kasontan, eta, bueno, pixka doa reninguran aritzeko, eta eta zehazk ere, ba, justu hori, ez kantinerismo hori zertan datzan, ba, pixka hmm, Nola evoluzionatu duen, onera egin duen, ez, gatazkaren momentu desberdinak nola bizi izan dituen paper hortan bizi egon den emakumea, zeren beno, osea, paper bat dela ere argi utzi, ez, ez zen, zan dugu kantinera zespatu alabidea, bueno, pixka bat azalduko dugu zertan datzan, eta nola bizi izan den, eta, bai, Ba, dauka relevantzia pixka bat, zeren bai da ba, kaso publikoena momentu zehatz batean, ez eta ba, argazkiak, eta kontu guzti hori, eta beno, ba, saltzeko nola bizi izan den, eta ze... Eta bainera, adornako daukagumen ere, adornakunik uste dut bere ikuspuntuare interesgarra izango dela, guztiantan, ez? Eta mm -hmm. eba parte hartu dugunak, ba, guzti hori betetzen, ez? Kantinera papera hartzen, eta adornako bezalako posturak behar bada, ba... Ez, hori hatz. ez luketela sekula ikusiko bere buru paper batean, eh, beraz. Nik uste interesgarria gongo dela, zabeida. Horein ez desan ezer, utze orako. Jun behirotzen, jun behirotzen. Ez tegitzen betxatuko jendeak, baina jo behirotzen. Ja. Arrelako zanberarekin. Ja. Ez eta, bueno, eta gero amaitzeko, baga orkan bait arte polituat eskenin nahi digula gure erotikus festibus maiteari, ba horreko astean orgaia pilpillan utzi genuelako. <risa> ma ba, monogamia erriz egun eta bueno esan genuen bagukere, guk ere sare sozialen bitarte saiatuko ginela jendearen iritziak bar, ba pizka jasotzen edo. eta, Ta bueno zenbaitzuk hor badabiltzate. Bai. bai bai, Sindxo sintxo sintxorentzun dute batzuek eta oraindik aukera daukazu hemen Facebooka zabali daukagu, gure Gmail ere bai zabalik egongo da eta Twitter ere bai edo zein momentutan ekarpen egin nahi baldin baduzue oraintxe ordu bete honetan hemen egongo gara eta preste zu jasotzeko zik gai esuei hor sare sozialean atope hori da eh? mm -hmm. eta gonekin nere berontza betela antzetek errditik izan duguela eta ongetorriak ordun txontara muchi muchi muchu geratu, geratu. Aspaldian hortigia sare sozialetan ere bai eta zabaldu duten abestiarekin ematen diogu sarrera. Zuluakor badauka zer ez, Gorkondotu barriak ustunarekin. <risa> bueno. <risa> <risa> <risa> bai, bai, benetan. Baina bauka. Hausando, maritere. Hausando. <risa> Ega. <risa> dale, dale. Bai, bai. <risa> Ez bad ez ez ez izango ez, ez, ez, logo hori, bai? Sariantis orgailotas izte egin dugu eta noskiago da. <risa> Zulo kontu baduz. <risa> <risa> A ber, ni de pencha da kuchan berdut. Lenitze egiten egon garenan honen inguruan, ba, azkenean antisorgailu mota desberdinetan eta bueno, pues, batzuk vaginaren barruan egon behar hori daukatela funtzionatzeko, horregatik esaten duen. Bai, bai bai. <laughs> bai, bai, bai, bai. ez hori, ba, justo hori zehengo duguna gorkoan, ez izango da antiesorgaiuen mitoen inguran gehien bat, ba, mm -hmm. ez zenbeste nolera bili eta posuetiko txapita hori, e, ba, eta, bueno, ba, zer den gizartean edatu dena, eta, ba, hori zulo eta zerri garrera, nahi badu zute esartuko gera zuzenean, ba, mito batera dela di lotuta, biskat, eta, joine, marco nire zatitxo antara, honetan? E, Hemen e, esaten du, bueno, ba, e, diua argi dago ez dela, bueno, esaten du, ez abortiguo dagoela, abortiguo dela eta ez da abortiguoa. Egiten duna da, e, ba, bidea moztu, e, ba, ez du, egiten duna da ekidin espermatozoidea tabulu elkartzarena, eta bueno, horrekin ba, lotuta egonez bilatzen lehenago ze e, antisorgailu modu erabiltzen zen eta ba zirenak geienak ziren, ba ez abortiguoak, ba ziren ere, ba, olakoak, e, ba bidea mozten zutenak, orduan diu naturalakero gero deitualdirenak. Ba, dira alde batetik e, bajudu tarrak erabiltzen zuten azela limoi erdi bat muztu eta sartu bajinan beraz tapoi efektu egiten zuen eta aldi berean limoiaren e, zitirikoa dela baitera ospinak duena egiten du espermizida moduan funtzionatu beraz hori da diunatural modu, moduko bat eta beste diunatural moduko bat algodu bine Argoldo <laughs> yakin egiten da eta hau ez zenolako e, batzukin egiten zen e, nasqueta berezi bat eta horreri ba argoldoia busti eta argoldoia bera vagina sartzen zen eta horrek itenzuna berdin da ba efektua eta eta aspermidia efektua. Beraz oiegira bi, bi diu naturalak edo e, gero jarraituz E, ditugu e, ba, askotan e, pastillakin direbestan disorraio batzuk, ez? E, zure regula hori e, e, regulatzen dute eta e, beti ba, abortuak gira, abortuak gira, abortuak behartzen dute adiro ba, e, desegitera, sortu den pareta guzti hau, eta bueno, ba, pastilla hoentzako entzako, ba, dauden mitoak gire pos, gizentzen zarela, edo granoak eta izan zaizkizula, edo jat izan zaizkizula. Ta bueno, hemen erraten du ez hemen ez dela zer pasatzen, gainera direla hormona femeninoak eta maskulinoak giela egiten dutenak gehihen bat eh ilaren altabesto eta esmas ematen dela askotan eh pastilla hauek ba, e, eta poso hemen pos hemen artikulu banen aravera pastilla bakar eta fabulosoak. Nik jau ez dakite gairen, baina bueno. Eta reglanotu ta ni kuriositatez bilatu dutena izan da ja pastillak badiren gizonentzako, ez? Bizko jakera makomak izan mardugon beti gure buru harmonatzen eta gure burua aldatzen ibili bar dugunak, gizonentzako pastillak homen egon ez daudela, bueno, oza, egon prozesu on daude izan ere bari ba, dira e, bi 3 urte bitarteko epea ematen dute orain, ba egoteko fidagarria den zer, Ja, kare, mendagoetiko diskusioa dode batea, ja, benetan ziurra gongo garen mutilek hartuko duten edo ez. Eta, eta bueno, aparte ere direneko kuriosoak, ze hauek e, beste pastiak ez bezala, ez dute hormonak askatzen. Beste guke, bueno, makumeik hartzen dituzten pastiak, askatzen dute dosio batzuk hormonenak, eta regulatzen dute hormonan bidez. Baina pastiak egiten dutena da, gorputzarei sinestarazi vitamina haren eskasia dutela, vitamina haren eskasiak ekartzen du infertilitatea, Eta orduan, gorputzak ez du espermalikan egiten, uste durakoz vitamina nahikorik orduan sinestara zinote gorputzari gaixorik horik dagoela. Hau da egiten duten agizonentzako hauek. Beraz, pixkat, bastante txungoak ere, bai, nire ustetan. Bai ez? Nenago pixkat, arritu eta perplejo. Ze, nondekan... Zer, hau zer da, berri, berri bat irakurri duzuna edo ze, jarri zera eta esan zua antizorraioak eta jarriko nez e, informazioa bilatzen honen inguruan. Bilatuitut mitoak oroar eta uh -huh. behiratut bagienak errepikatzen direla eta azterri ziela oso exageratuak. Eta horrikan behiratut ba, naturalak zintzuk ziren, ba, tradizioa begiratuz gehiago, ze justu amarekin komentatu dut, alabiltzen ba, zela uzpina eta hola abortatzeko. Eta horre justu bagonez begiratzen eta topatu dut gauza bekere ba, biskatorokorrean tiratzen ez. Hada uh hasta -huh. queria bilatzeko pues daitezke interneten, baina bai osa pizka hortikan. Ala bizkan askota 2 3 blogena. Uh -huh. Gero, em, babestatu sustedes galdetzen zuten ja zutik eh larrutan eginda ber ordun gelditzen zienen. <laughs> Etu uno argi dago ez, osea baietz. App. Es bueno, que no he vivido en la ignorancia, <risa> <ahora inarte. risa> a ver, a ver, chicas, <risa> que quede claro, o sea, edo tsanda 200 dura dela ere verdeña oh, gartatzen da bete. <risa> bai, bai. Eta bueno, beste galdera bat zen ja lenbizikoaldian ordun gelditu zaitezkeen, eta esaten du, noski, o sea, ilerokoa jeroko momentutik aurrera hortarako e, dela zu ba, ugalkorra izan daitezten beraz lehenengo bigarren zein ehungarrenean ileroka dozuenean bitartean ba hori ordun gelditzen zara. gero ba bueno bestela beste galderak ez dira hinen arraroak ba hori ba ileroka dozuenean probabilitatea ordun gelditzearena oso txikia dela baina badagoela, gero koitus interruptus delako hori ba atzeraka egita do, edo martxa edo milia izan ditun horrek E, ba uneko 60eko mm, ziurtasuna esaten du baina bueno ez dute gomendatzen ba beti ere bakondoia ja. eh gomendatzen baita eta eta gero baita bat curioso herutu zuten punto bat izan homen e, eh e, zu Alakantzia e, garaian edo raritytite ematen ari zaren bitartean eh duzuelako aminorrea bat dela lasatzen zaio holako fenomeno denbora motxa da dena ez du eta berez Orduan ez duzu obulatzen edo ez zenuke obulatu beharko, bere daiteke emandaitekela obulazioren bat, orduan laktantzia garaian zaudenean edo titian batenduzunean ez zara orduan gelditzen. Orduan alduzu ez zertan, erabili, bi, bi kote galdin baduzu, baina erzatean du alare beti obulatu ez zakezula orduan, bueno. Bai, or, ba, bai. Bai, zer? Bai, hori gertatzen da. Or, noski, noski. Gertatzen da, zer en daude kasupila bat, mm. Neriakasun, nire ama, eta nere artean oso denbora gutxi dago ezberdintasuna. Mm. Eta veran eta, eta neri ama bularremantzi dan. Osea al loro cantimploro. Bai, bai, bai, bai. Mm. Eske horrelako, Bai, bai, eta giro bere galdera asko ere lactantzia garaian mastilhauek mas hartzea jarraitzen arte den edo oso azkenan osnean bideratuko dire bazuk hartutako hormona guztiak edo osea que okay, o sea, gero mila mugida, eh. Eh bai. Gero eta azkenik ja azkeneko hiru mm, astakeri botatzeko eh <laughs> eneko ahoia berriro vueltaitza eh artikulontara esan dizuena esan dizu badana zeinetan e, lehenagoko eh E, sistemak edo zintzuk ziren bat ba ia egipziar gara getikan e, Merkurioa zegoen hartuta ba, oso edabe garrantzitsutza eta ematen zuten ba, osasunarentzako zako baitere oso garrantzitsua izango zelakotan, tan ba, baita txinatar kulturan ere emakomei ematen zitaien edateko Merkurioa e, ba, ordunez galditzeko eta norski esaten du bai ba, orduneziren galdituko baina haien osasun maila izango zelako zena de mercurio da kegunezgarrego no oso oso toxikoa da eta beste bi gauza balal hurbillakoak eta baita kuriosoak direnak eta abortiboak direnak da poleoa, o poleo mentaren belarri. Poleoa da abortivoa eta papaya. Homeen papaya e, oso eh oso eh jarrur concentra tua. E, oso ah. cuando no este maduro. O sea, dagonean da berdean eko berdea arendikan, ba, orduan bazazka propietat horiek, orduan horiek dira, baren goz eta horiek dira jago badira, baina Niri, oh? bera <laughs> <laughs> Ez kegai hau berez, eh, jorratu da hori, eh, ba, ba justu, justuki, oso interesgarria da onera ekartzea zeren justuki kristoan mito eta eee eh, pasa, miren Bai, berdin dio. Akantze hontan, bai. Pasaneska onera hortzurianatzea pasa. Bina. Ba, bai arriskutsoa da batez ere, ba emakume, ba, neska gazteetan, etzeren azkenean daude kriston mitopila eta sexualitatea. Aurreko hastean, e, Rakelekin hitz egiten genuen bezala ez da gai bat, ba orainbigan kriston tabua dago eta san naturaltasuneekin jorratzen beldurrak eta Eta mitoak nazten badira horrez eta lotxak eta dena nazten bada ba azkenean arriskutua da, arriskutua da. Ez? Ba, eske, adibidez, orain entzun badu momentu batean bukatuko du egiten koituz interruptus limoi batekin, <risa> por si acaso. <risa> ba, a ver, a ver, ezor. Bai, interesgarria da, baino claro, sai biribarda kontrarekin eta pizkat bueno, pues quien la suerte, va, ba, pizatea berdin diolako, pues ondo baino kontusi bilibardela bai ba, lako... eta batez ere eta batez ere gustu, bueno, ezakarikamatasuna, eh, edo aurdun geratzea, zen azkenean gaixotasunak hori ere oraindik kan eta egia da akaso, hori 80garrena e, markadan eta orain e, garrantzi handiagoa zeukala eta buma zegoela, baina gaur egun oraindik kan gaixotasun pila bat e, pasatzen dira bat pertsonatzuetatik besteetarara eta bueno, ba badire oraindik kan Ba oso larriak direnak mantentzen direnak gure egunerokotasunean, oso eskutuan eta isilean mantentzen direnak, tamalez askotan, ba ez dutelako babesi jasotzen, ba adibidez dakan jendea eta, ez, ba hori kaleratuko zela asko askos gehiago, baino, baina enmeno, ba kontuakien dela korrekin, ere. Bai, eta azkenan ikustu norberak ere harik garrantzitsu bat egin berdula bere egoeraren inguruan ez, eta ondo aztertu gauza guztiak, zeren, osak erentzuten ditugu gauza pillo bat ez, eta basuk entzun dezakezu inguruan lagun batzuk esateizu dela, ba, beraien bikotearekin, egiten dutelari hori bakoituz interruptuz ezak izer, hori norberak ikusi behar du ere bai, esan nahi dut, batzoi funtzionatzen dira, osa entzunda eta men bueno, ikusi ta espena entzunda ba funtzionatzen diela baina ni adibidez ez naiz kapasa sentitzen horrelako ez err egiteko ordaina zure buruarekin gaizke egongo baldin bazara hori egin duzun ilabete guztian ze osea ez urrengo hilekoa izan arte edo pues obeto zuk behar dituzun prekauzio hiek lasai hartu eta ez osabiste ke za tudelako eta, eta bikoterik gabe ere ba ez dakit osea batean edo claro. egun batean vai, vai, ez horrelako nasa kematen badira, bala, zaitasunarekin esan, eta bai. Mm, ez, ez, ez baita. Ni gustot ez dela gai errezas azkenan batek ematen dizuna, astak ematen dizu edo ez, edo azkenan segunturaino beldurra ematen dizu, edo hormonatzea, azkenan metodo asko dira hormonatzea, zeure mm -hmm. hormonatzea. Bero beste batzuk ez dira fidagarriak, eh E, ez dakit beste. Azkenean denaokatela graien pro eta kontrak eta noski horrakotxak bere beharreta eta egokituko du e, behar duen metodoa ez. Noski azkenan e, metodo idealena nik uste dut toroar aplikagarria mundu guztierik kondoia izan daitekela baina, bueno, horrele kondoia badakigo ze puntu eraino, ez dakit ez oza, nabaritzen dela eta ze puntu eraino dorezti tatuta eta ez dakit zer eta ez zuzujartzen azkenean edo Ar, sinceramente, itza egiten. Ez <girrisa> dara, begia. Begia da, jaskotan gartatzen, ez dara, bai da. Osa, ez ite... da, Nik uste dut. Eta gehiago, ze ligatzen da gabez, muzkorra, eta egiten duzuna, egiten duzuna. Eta dira neurtzen moduak, gauzak berdin. Vamos, ligatu bardu gula, emendika aurrera egunez eta muzkorrez gaudenean, ez? Gauzak gauzak jau egiteko. Hori fristan erronka da. Hombre, hori izugarria. <girrisa> Bega, urrengo astearako <laughs> ezule guztiak ligatzera egunez eta mozkorrezobe tenia. Eta kontatu guri <laughs> ber lortzen duzuen. Jo, oh, ba. Baino, baina baina negia da, bueno, ba hori, ez baduzu ikusten, asumitu berduzu, ba hori. Ba, igual gaixotasun bat pasaldi zula. Ez da ez da, claro, es que quiero claro, or... Es que está hori bakarrik eta beno. Es gaude, hori ba, da, ba, da, es da ordinualdia bakarrik, eh? E, da, hori, gaixotasunaren historiata izan aldire ez da ez duzergatikan, ez, boi, ez, izan izan aldire ladila batzuk izan aldire gauza txikiakola bat, ba, <risa> molestoak, <risa> <risa> karo, ez baina goza quegoza guzti horiek ez ditugu kontutan hartzen, eta, eta gertatu alda ez errez izatea, eh? ere ezakit, oza, gertatu aldela, ere, baina on oza, ez jugarsera opiskaten, balde, batzutan, ez dugula neurtzen, ez dugula garrantzirik ematen Ben. Eta bai, eta hormonatzearena pues ezakite, ezakite puntura ino kristo nira izan zen. Pastiaren historia, emakumea, es, batez ere Hori, ba, ne, ba, mugimendu feministaren borrokan dienetako bat izan zen, ez? E, ba, azkenan askatasun hori ematen zielako, emakumei bere gorputzaren kontrola izatearena, ba, beraien gauza bat. Karo, gero eratorri du horrek guztiak, bai ikusita, oraindik ez dakik guztiak diren horrek ekarditzaken e, efekto, ez? Bai, e, bai, bai. Bigarre bai, bai. edo, ez? Gerora etorri daitezken gauzak. egia da, Nik beintzate ezagututa pilularekin hasizain jende asko gaur egunean utzi dio pilula hartzeari. Mm Horri, -hmm. bere gorputzean sortzen zien eta horiek zirela medio. Orduan ezakidet. Bai, eta urte luzeetan hori egitea ere, ba ezakidet, ze punturan. Claro. Anio... No, interesgarria, interesgarria. Bai. Maisa zerbait gehiago komentatu dernako. Baina imartza jendari tuiteer eta um, piso guidez, ez? Berain esperientzia eta iritzak ematea, beti jakintza kolektibu asko zabaratxagoa delako, ez? Osa que, bueno, berain esperientzia botatzea. Mm -hmm. Bai, eta, bueno, akasuz dugu ere, ba, komentatu, ba, beste erlazio mota batzuk ere existitzen direla, eta ere neurriak hartu ardilela, ez? Erlazionatu dugula kaso ere, hori amatasunarekin eta, ba, Biko te edroseksualetan oinarritu agure buruetan, eta baino badire beste arlazion matua batzuk ere, man neurriak hartzea ezagoela gaixi. No. Mozkorre, mozkortu gabe eta kalea, bat egin nahi baduzute ere, kontutan izan, eh? kontutan. Haur eh? <risa> <Are> ez. <ze>. Jaiako <risa> jaiako maria. No, lehen aipatu dugu e, gaurkoan hori kantineriten gaia ekarriko ganeu lagurera, baina bueno, piskat lehenengo segurenik. Ba, kokapen bat. Ori, kokapen bat gu hemen ja irungoa garen ez. Ba, uste dugu gu hemen mundu guztiak eta ondarribikoak eta nindaiakoa garen ez. Ba, Badakiela zertaz garen, baina bueno, injustuki ba, ondarribi eta irunen gertatzen den jaien inguruan, bueno, beste jaia askotan ere bago paperrauk kantinera dena, baina uh -huh. bueno, alardean... Irungo alardean astari gara gaurkoan. Ze gorkoan gomendatuak irungo alardean parte hartu izan duten kantinera paperean bizitatuko neska egiztugu. Ta bueno, ba horretan ba, bueno, suposatzen dut orokorkin jendeak jakin moduela, ez? Ba gatazka hor dagoela, duela 16 ama, urte. emakumeek, urte, ba emakume ba, festa hortan parte hartzera bakizutela kantinera paperetik atu. Yes? Hau da, oh, yeah. paperoiek eksistitzen ziren, hau da, kumpaina bakoitzak esango nuke, ba, irunetan darriko hau bakoitzak, emakumezko edo neska bat aukeratzen zuela urte bakoitzeko, pixkat, ba, mis moduan ulertzeko, urte ba, hortan ateratzeko, baina nortikat ba, emakumeak esan zuten aizue. Urtean ba, nogei neskasoik atera agarrean zerratik ez gara ateratzen egun guztiok. Uhum, eta Baina txerrori mantenduz. Hori da. Eta hor duzkera auzti, ba, hor daude alarde mistoak, bueno, eta ondarre beren kasuan jaizkibel konpainia, eta bertan ere, ba, bueno, paperredo rolau mantentzen da kantinerena, hau da, e, konpainia bakoitza, ba, du bere kantinera, eta hori da, ba, horkan hemen bi dugu, bueno, biago, bi baina gombidatu bere bi, eta, bueno, Natalia mentxe, eta, bueno, telefonaren bestaldean aspaldiko laguna, maigitamietorri. Ongi etorri ah, zurera, no. ongi etorri zurera. Ori da. Bai, bai, bai, bai, jo, ezpoliko parte. <risa> Eske <que> hamarragua es <risa> maila <risa> baduela ja 4 temporada de Mondalibai. Mondalibai, hemen eh, bagonekin ere beroko partida estela, gainera bere sekzio beroekin. Pototak igurtzi. Ba, ongi, hori. Bai. Waino urrutira juntzaigut, Egin marco duzu intervenzioaren bat, eh, noizean behin, holan. Bueno, a ber, segun ezagor konotzen den, igual animan antuko nahi. Eso <laughs> <laughs> di da. da, ba, ipatzen genoena ez, ba, baina Natalia hemen daukaguna, Natalia huiaz atera zinaen kantinera alarde mixtoan, miga amaikean, eta eta maigitazu duela. Urte... Duela, magabibure, bilian, atrean nintzen... Hori, milian. horre, momentu oso ez berdinetan, atrea, zarete paper hori betetzen. Ez, eta pixka, bueno, paper horien justu ekarrenen genuen, pues, ematen dutako zerresana, eta larde misto garroan ere ez, a kantinera paperra mantentza dena, jendasko kera ipatzen dugu, kantinerismo, ez kantinerismo, bueno, pixka, zuek lehenengo galdera plantatzen genizuna zergatik, erabak iztenuten edo, zergatik atera zineten kantinera nahi duzutena, Bueno, ni, yeah. nire kasuan, izan duzen, etzen erabakio era bat izan aurretik anartu nuna, e, izan zen konbainia batean, e, auzoen batean, falta zela kantinera bat, eskainizi datena aber nahi nunatea, eta, bueno, nola inoizetza ez dit porta izan e, paper hori hartzea, porque azken fina iruditzen zait e, beste edozein paper bezelakoa dala, eta, bueno, zerbet politia iruditzen zait, ta, mm -hmm. Mm -hmm. eta baietzen zan nuen. Eta, zua maia? Bueno, <laughs> nere kasua, pixka tantzeko izan zen, baina denboran nere esan zuten ez egoera oso ezberdinazan. Eta, eta bueno, ba, izan zen azken finian, ba, azken momentuko gauza, jendea behartzen. Eta, bueno, ba, justo borrokaren astapenetan ginen, paper hori bete behartzen. Ez, eta, ba, ibiltzen ibil zen jendea, ba, adineko jendearen gana horbitzen, gazteen gana horbitzen, benga kantinera teatzeko, eta, bueno, baztenean, ba, borregatik han izan zen, ba, beste zein paper bezala uletzen nuelako ere, bai, kantinera dena, dena, eta ba, izan daitekena ere. Mm -hmm. ba, Hori da, ez, e, lehen, bueno, pixkat, esangoenuk, lehen gurtetan, batazka, bueno, modusutxoago batean bizitzen zen, edo, bai, bortitzago batean behintzat, eta, Ba dago, bai, olako sentxazio bat, lehenengurtetan, mazirudien esken atzetik ibiltzuz dira lardemiztuan paperrao betetzeko, ez? Eta kistuan arazak egoten ziren, mazukaipatu bezala azken momentura arte, ez zegoela inorprez, te, kantinera moduan atreatzeko, eta bada irudia azken urte hauetan, paska, vueltea duela eta lardemiztuan ere, ba, hau da, hau bueno, e, da, hau da, hau da, hau da, hau da, hau da, aldaketa da, hau da, hau da, hau da, hau da, Desfi, alardean lehenagotik desfilatun per, ditun pertsonak pos, animatu dirateatza, porque zerbait politxaba ezela ikusi dute eta azken bina esalte ba, zer gaitik ez, ez? eta e, urte hori kantinera zateratzea zerbait desberdina badu, ez da txiribito zateratzen bazen, bazaren bezala, ez? Jendea mundu guztiak ezagutzen zaitu zure herrian, zure izena eta zure ergazkia tokibut danetan agertzen da. Taia ja, lehenagidez hori oztopogat izan Litzak eh, kantinera tegatzeko alarde mistoan, baina hori nahi ustez ja ezagatzen, hasi da eh, jendean... Ba, no, onarpen handiagoa dago. Bai. Bai. bai, nahi ustez bai, nahi ustez hori da bai. Mm -hmm. Zun nola bizizan zenuen hori adibidez, amaja? Bueno, ba, ni egia esan, ba, nahiko desberdina eizan zen, bueno, gu azken finean, ba, zegoen egoera dengatika noso ondo esan dut zuten bezala, Ba, ni adi, izan bar nintzen da, bueno, esan zidaten, ba, etzegon bezkein orbi da, esa konpainian, eta etzegin niongo sosketarikan, gaur egun egiten den bezala, ba, pixka bat ikusten da, neska desente urbiltzen direla paper hori betetzera, eta, ba, bueno, kapitainat horri zitzaidan, eta, ba, Karmeleto losak suarri uti zizkian, egia esaterako, ja, horretik ateratzen nintzen, banekien gutxi gora bera nola juten guztia, baina gauza punturik horri ere e, plantatu zizkian. Orduan, e, guretzako gara horretan prentxan eta mundu guztiak ezagutzea etzan, Horain puntu positibo bat, Nataliak baitatzen duen bezala, guretzako zen, kriston marroia. Mm -hmm. Zeren, baiak ja, publikoak e, bilat, bilakatzen ginen e, momentutikan, baiak ja, azten zen, inkisizio bat bezala gure kontra, ba mehatxuekin, e, irainekin, e, inkluso ba, zenbait momentuetan, ba, ba bueno, ba, fizikoki ere agarritzeko ba, saialak erekin ez. Orduan ba, egoera naiko diferentea san. Mm -hmm. Zergatik guztia aldatu da eta orain daude ba, auzta, e, ba kantinera aukera horretan ba, gazte gehiago animatzen direla ba, egoera ere igual pizka lasaitu delako egoera ez telako berdina eta baita ere igual hasiera horretan markatuak zeuden helburuak eta borroka honen helburua ere pixka desituratu delako eta azken finean ba ba bueno ba ba Mugatu galerako, ba hori, alarde bate egitera, eta, eta, bueno, ba, borroka, emakumearen aldeko borroka, ori, igual, pixka bat, e, jai bateratu baten, eta alarde bakar batena ba, alde bat dituelako ditu delako, ez mm -hmm. Eta Horrena ere pixka, igual, kantinerismo, edo bueno, niko rekomila artean jartzen nuen, baina, konzeptori ez, igual, horain, Eta egite, esplikatzeko gai zareten edo ulertzen duzuten zer nahi dugun horrekin, baina zer, zer iritzi duzu horren inguruan, eta igual entzulei ere azaltzeko zer nola ulertzen zutezue kantinerismo hori. Eta <laughs> <hazurra> iritzez <hazurra> e, kantineri... Osa, nik ulertzen dudan erara, kantinerismoa da, pixkat irungo erdian zu kantineri ateratzen zarenean, osortzen den fanatismoa bezala, ez zu? Ia batez, mis bat zare, o sea, zarela, izan bat zara... Denbora guztian guapa, denbora guztian e, atxe eginan mundu guztiakin, denbora guztian, ez dakit, e, zure agenda betelar duzu txorak erekin azken finean alardaren kontura, e, alardearen inguruan erlazionatuta daudela, eta ez, azken finean hori e, ematen dela puntu bat ino, ez dela oso normala. Nogu ustez hori da, ez ari konzeptu ere, partekatzen duan mm -hmm. Nik eztekiz kontzeptuari nahiko urruti gelditzen zait, baina bai egia da, bai ikusten dudala ezberdintasuna ondia alaro ba, geita masortzian izan zen lehenengo aldia alarde mistoa sortu zala, alaro geita masortz e, atera ziren lehenengo kantinerak alarde misto batean bai ikusten dukriston diferentzia nola e, bizizan kantineraren papera gara jorretan, eta nola E, biziren orain e, gehien bat, ez, ba, lapiskan, nataliak esaten duen hori, ba, ba ez dakit, e, paper bat gehiago, alardeko parta bezala, ba, beste guztien bezala, e, eskaloian txalotera juten den jendea bezala, ikusi beharrean zure burua, do ikusi beharrean kantineraren papera, ere kanpotikan, ba, ematen zaiola beste, beste puntu bat, ez nik dut, Ba, ba, beste ba de este, batzuetan, ba etzela horren besteko ba hezi ba hori miresmenik, edo takit, edo sentitzea ba hori, ba, berak esan duen bezala polita Juan duzula, edo zakit. <gülüyor> Bestera batekoa zan. Eta gai kora pilotsua berra da, baina, bueno, beda izan baina, zer zok zeiritzu ze mutia kantinera paperean ateratzea di. Negitzen zen superrondo, porque azken finean, alarde bat da, antzerki bat, bakoitzak, paper bat hartzen duna, eta zuk duzu mozorro bat, eta janzte duzu, eta ateratzezea zure lagunekin eta familiekin ondo pasatzera hor desfilatzen, eta zer osea, zure neska izan da, mozorro bat janzte duzu e, kantinera ateratzeko mutil bat izan da, ze duzu zindezu mozorro berdina jantzi. Azkenfinean berdin ikusten dut. La malla polémica. Sí, edo es. Polémica, edo es. Bai, bai. Bai, bai. Bueno, azkenfinean hor dakagoainoa ere lehendabiziko generala izan du alardearen alarbearen nik ezagit, nik ikusten dutazkin erako Osa, alardea osatzen dugun guztiok paper bat betetzen dugula egun horretan eta azken finean sexuak ere ez, ez duela zegatik antraba izan behar mm -hmm. Mm -hmm. E, bai ez, beti izan da, pixka da, gai bat, esatuztena eta edo akusazio egiten zaitzioela egiten zaitzioela alarde mista, e, bai, bai emakumeak, bai, baina ezare, mutiak bai, eta baita ere erabiltzen da, errentabilidadearekin ere argudio bezala ez malar ba, de mistaren kontra hotzeko edo bai bai zuek oso irekiak baina sekula ez duzue jarriko mutil bat kantinera moduan ez eta amaia zure ingurunean nola nola bizi izan zen nola bizi izan zen <gülüyor> joe bai izan zen, ia bai, ja, izan dira pues beste beste gauza bat ez ni bizi izan ditu nere lenguazinak alarde tradizionalean kantinera ateraderieneko momentuak eta gure izan da, Festa bat, ez? Ba, notizia eman zieten momentuan, festa fies, hitzela, jende guztia pozi, ba, nik etxera deitu, eta esan nuenean kantinera tegabar nintzela, ematen zun, ba, komunikatzena dintzela, haitz ba, solarri bat, nekala. Nire familie guztia larde tradizionalekoa zen, eta bai gila esaterako, lehenengo uneak oso bakarrikan izan nituen. E, ba, egia esan har badago ba ba bueno, badago orain dikan, familia sektore bat ba oraindik harremana ere ba hotza edo zenbaitzuekin harremana ez dagoena beste batzuekin ba berreskuratu eginda baino egia esan eh ba, bueno, ba, nahiko une gogorrak izan ziren une gogorrak bait <laughs> hori gainerasan dutzula lehenago ere am, alarde misto ateratzen zinela baina austura eman zen kantinera tarazinera bai bueno bai ba azken finean ba horregatikan es eh? nikuzut ematen paper bat e, alarde tradizionalean paper bat ja ematen kantinerari ba igual, gaur egun guke ere ematen ari dioguna edo jendeak ere gure alardekoak Eh, ematen ari giona, ez? Eh? Baia bueno, bah, eh, beraiek esaten zuen bezala. Ez bigotu da, pero bueno, sin más, no? Pero, claro, kantinera ya beste gauzaba da. Kantinera ya, pues, publiko ateatzen zea, kantinera gara joietan, azken finan, ba, kantinerak ginen, ba, alargen mistoko bat ezakit, eh, kapaziko de las hostias, nafarroan ezaten den bezala, ba, zerbait publiko zutena, eta ia, norbai, norbaiten kontra, oldartu behar baldin maziren, ba, beraiengana gana o, e, urbiltzen ziren olda, oldartzera, eta desprestizio moduan, edo, bakizu ere, alardearen inguruan e, e, dauen jerarkizazio eta familismo, irungo familien arteko historia hori ere agerian uzten da, eta bueno, familiarentzako zako ere, bapalo izugarria izan zen. Zara mm -hmm. denak, eta bapatean, pues ni niztokoa ni izatea. Hori, eta horten, pixkat igual kontrasta megan ez, ba, ikusteko ba, bai, e, bagara jezberrein eta natara izan zeretela. zure kasuan Natalia Bazu belaunan ligazte bateko azara, segunenik zuk zure ingurunean laguna artean bertan ere, ez, ba, realitate zuerdinak, e, alarde mistoan tradizionalean atratakoak, ustudu gainera zure koharrian bertan, atera zaretelan bai kantinera mistoan eta bai tradizionalean, guzti hori nola, nola bizitzu duzue gaurregunean belaunan ligazte berriek, oza, modu tentxo batean bizitzu da, ba, maietak pixkata zaltzen edo, edo modu ez, hain bortitzoietan edo normaltasun bat dago bai, gure es nere kuadrilan gertatzen dana, pues ba mistoan ateratzen dana, ba hago jendea tradizionale, bueno, aldekoa dana. Ta, justo, justu kasualitatez aurten eh nere kuadrilakoa tradizionalean kaldinea ateratzen da. pasaren urtean pues ni ateranitzen alarde mistoan. Ta eh nere kuadrilan e, betiko, osea, alarde tradizionalaren aldekoak zirenak Inez ez dute alatzorik edukin ere, Igual e, lehen esan dudan bezala bat ere tradizionalean fanatismo bat dago kantinera den paperaren inguruan, ta ez e, nere kuadriako atera zenean kriston booma izan zen. Ni ateran nintzenean ez horren beste, baina inez ez diate itzikendu, e, osea ez dut ez berdintasunik sumatu laguntasunan arloan dago kionez. Ta beti superlasai, e, bata, osea, alarde publikoa zuten eta, bueno, ez bakarik kantina ateratzen ni, intzelako. Ni ere, pues, soldadue zelatera naiz beste urtetan, eta ere, bai, etortzen ziren alarde publikoa ikustera, oso neutrala da, dago gauza, eta ez dakit, lasaitasunez hartzen da. Sangonok honenka ordan edako bada uzkagularra zeiak edu zer. <laughs> <laughs> bueno, bintzat, bintzat lasaiago Jaiak lasaiago igarotzeko bai, ez? Baina, bueno, bide bat ez zere lasaitasun horrek ekartzen duena, nik usten dut, da, ba, asieran mila bederatzi dundalaro geita emasegarren urtean, san martzial aldapa, zuten e, emakume horiek burutan zuten helburua ba, pixka bat dezitsuratu egindala, eta gaurdanikan ikan ere, ba, igual buruetan sartu beharko dugula, berriro ere, malda hori jozen dugunean, Ba, Gauztak nahiz eta normaldu eta jaietan oso ondo pasatu, ba, hori, hori indikan herria zatitua dagoela, hori indikan familiak ere badirela zatituak daudenak, eta, eta bueno, alarde bakarra, berdintasunean berdin e, ba, ospaturiko jaiak euskaldunak beharritu laerunen. Eta eta bueno, hori, takit. lortuko dugun ostakian eskak. Jo, neskako milo esker? pore arte nada adek, iskargaia hauek artea. Bai, bai, bai, beno, esaterena belau desberdinak, baina beno, amaia oso gazte atera zen kantinera. Bai, bai, bai, bai. E, ausarta, eh? No, no, aparte ere esaterut ere, ziren, ere ausarta izan, izan, zinela oso. Zeren suposatzen zen zenik ustezu suposatzen, ba ez dakit, info 7 edo tastas entzuten ari gaitutzenak. Benetan, ez? Ba, kanpotikan guztiau entzutea de harritu Arritu gardio jendeari, ez? Zeren, emengu hitz egiten dugu, ez, bakantinerisma edo familiak eta kuadrigen artean suposatzen duena, ez? Eta, jai batzuk dira, ez? Eta, <haz> azkenean, da mailak esan duena, ez ditugu bizitugu normaltasunez, baino nerokeri batzuk bizitugu normaltasunez. <haz> Zai, bai, bai, bai. Azkenean, igual... ja, oza, onartu ditu gauza gehi egin normaltas bezala, eta eta bueno, askotan deskonektatu barko genuke eta goitikan begiratu pizka zenolako jaia ditugun eta bea berrikuxea eh? ber merezi duen horrela jaibatzuk bizitzea. <risa> <risa> Ez dakit. Ba, astutuko dugu. Abolizia da kontutan ertza. Ba, mira eske. Ba, bueno, ho atrás. Moi on dibat. Bai, nejesunean. Sure falta somatzen dugu. Hari da. Claro, venga, esto <risa> <risa> bueno, bueno, lo he Bueno, bueno, y que sí que lo voy a ver Mucho, mucho, mucho, Ay, San Martialetán, escucha en grado, eso, sé ¿sí? San Martialetán, no, claro Ahí va, ahí va Mirarte, venga, va Adiós vale. Adiós Toma hoy Ya dejó Quis promenar des entendre je chôtais et dans la nuit quand mon dos ersait par une gangrène je suis soudain éveillé par des cris tes de pas qui traînent qui Tant ma rue y a des ombres Qui se promènent Et je tremble Et j'ai froid Et j'ai peur Mon père m'a dit Un jour ma fille Tu vas pas rester là sans fin T'es bonne à rien S'asside famille Faudrait voir à gagner ton pain Les hommes te trouvent plutôt jolie Tu n'auras qu'à partir le soir Il a bien des femmes qui gagnent leur vie En se baladant sur le trottoir Dans mari Il y a des femmes qui se promènent Je les entends fredonner et dans la nuit Beno, eta alardearen ondoren tartetxoa merezita agian ez behar zona bezin beste, baina emango diogu, e? gure seksualitate tartetxoari. Bai, eta esan, Beno, Natalia dugu la gurekin noskera, zera azkeneko tartetxonetan eta komentarioak egitea, karo, noski. Eta Natalia gonbidatzen dugun moduan agurtzen dugu ere bai gure erotikos festibus emendu kagula telefonaren bestaldean. Atsaldeon, kaixo, kaixo, kaixo, kaixo, zer moduz? Ondo, Ondo. pasanak ez, ezan nizuen ondartzatik e, e, txingun nizuela, baina eskenean etxan, uralde honekin... Mekatxiz. Bueno, bagian hasi emateko notizion bat emango dizugu, zeren zare sozialetik pixkat zabaldu dugu gaia eta zeo ze erantzun digute. Asi que aian ah, jendeak... Bai, bai, bai, bai. Horgan, jendea es sí, no, no. <laughs> da, Ordan... no. bueno, jende gehi-egi -gehi -gehi ez dei animatu kontatzen beraiei pertsonelkinola egiten dien gaionek, baina maigo mendio pilo bat eta eman dizkigute, asi que labur-laburran kontatuko izkizu gure laguntzoek idatzetakoa, bale? Berber, aziko dugu gaia monogamia, zela. Ah, hori da, bai. Onda ditu, right. miren, nire ja nago sartutak <laughs> guztiz. Ba, eh, idurre eskizabelek esaten digu gure kontresan esan intimo handienaitako bat dela la eh, monogamia. Eta gero AmaU WeEC e, gomendatzen digu radiomente abierta, bertan askotan hitz egiten omen dute bai monogamiaren inguruan eta baita poligamiaren inguruan eta gero bat artetxoa daukagu irrate hori entzute niibili gara eta ba bertatik kortetxo batekarri dugu ere bai. Baren inguruan hitz egiten. Eta gain esaten digu, korale errerak oso ondo hitz egiten duela gaiaren inguruan. Gero Towilen Rusek esaten du Dolores Julianok ere bai antropologoak e, iritzi ona daukala eta bilatu albaldi badugu Escluidas eta Marginales liburuan, ba, la exclusividad sexuala tala oso interesgarria dela. Azken finean, bertako ideia nagusia monogamia patriarkatuaren hiru bat dela eta amaitzeko xarek esaten digu, bueno, gomendatzen digu Eduard Puntzetek e, idatzitako artikulu bat, azken finan, e, ba, Eduard Puntzetek esaten duena monogamia ez dela naturala. Eta orduan, ba, bera biologoekin eta antzekoekin ibiltzen da hori ba, frogatzeko. Baina, bueno, pues, hortxe, ideiagoztiak. Bai, bai, gero denbora aldi madukagu, animalien inguruan gauza interesgarri pilo bat idako du ditut seanetan. Baina bueno, hori da komentatuegutena. Ba Asteko ez ba dago gaizki. Bai, uzko posintesgarria beresz. Osea, izan aipatu dutena egia da, ez? Eh, arriba, monogamia pla, pra, praktikatzeak zeak, asken finean eksklusibitatea sexualea noiarritzen dela. Eta eta hori bueno, guztiak dendakarren dena, ez? Ba, asken finean, bueno, bai bai meditazioak romantikoak aipatu zue korale errera. Nik ere bere liburu bat dela maitasun eromantikoaren eraikuntza sociokulturala eta horra aipatzen du berak, es, ba, ba bueno, ber bai elbarkuntzatek esaten duena ber bai aipatzen du, ba ez dela naturala, ez da gola gure esentzial. O sea, aurre historian esegola incluso monogamiari eta eta bueno, gero abeltzaintzarekin edo nekasaritzarrekin, ba eh Luci ez da, hábitat privado de aquí en Gero Coral Herrera ta Garela berak badauka blog oso interesgarri bat, bertan post pilo bat badauzka eta horren artean badago bat El mito de monogamia, hice no buena, eta bertatik, bueno, gimeren inguruan baino irakurri duan Aipu super interesgarri hor kontatu goiz eta. Ortegaigazetena, eske da. Petchar leña al fuego, bale, Venga. <coughs> La hembra humana suele disponer de menos poder imaginativo que el varón. La naturaleza, con contiento y previsión, lo ha querido así, porque de acaecer lo contrario y hallarse la mujer dotada de tanta fantasía como el hombre, la lubricidad hubiera negado el planeta y la especie humana hubiera desaparecido, volatilizada en delicias. <risa> <¿Toma>? <risa> bueno, bueno, bueno, oye, pero ya me apetecería, eh. Se aparece Rendelicias. <risa> <risa> <risa> Os <Oye, risa> dago indizki. Aurrecon etaztuko zait, baina, bueno, espero utzemengo norbaitek ere eh sí. bidalin zuen gainera, <risa> nola <risa> non zen eh ETB-ko blogean, Sexu blogean, eh gizoneskoa <risa> eh <risa> las <risa> <risa> prefieren dulces. Eh bai, 12 nacentes, tal nacentes, bai. Hai zen dena. Horri tenazio seriogo baterako, oda monogomia jorratzeko nahiago zutela emakume inteligente bat eta. Ba, eh bai. da eh, monogamia jorratzeko nahiago zutela emakume ba gehiago inteligentekoa, yeah. ba, igual e, eraileekin seri ikusi gehiago zuena, baina mentzat bizkat hori, nahiago zituztera ligatzeko edo mentzat morbo handiago zutela. Bai, ba suaveak xo eta goxoak eta horrak. Ñañak, Bae, bai, bai, bai. Bai, bai, pixkat, bai, bai. Mainen ezagitzen Michiganen, ez? Beti egiten dire horrelako ikerketak, egiten dire Michiganen. <això1> <resort> bueno, baino, contola... baina on konta da. Ezagitaia. Mainen arrisku. Ia esanda, monogamia o poligamia practica, baina beste heredu bat. Begira, ba, ba, be, beste edu batez ari garela? Aproveitzatuko dut, irrati horretan, bai, abert, toike, Zer modua, lotzeko gaibat zartzeko. Ez, ez, ez, da beste gaibat sartzeko Da, irakurri noen, egin ezakela, eh, seme da bastante bien, baina. Eh, nola irakurri, bueno, komentatu izetar, ba, zegoela, eh, ba, irrati bat, gaionen inguruan pilo bat hitz egiten zutela, tartu du, justo, ba, bat, babertako esatari batek, ba, bere poligamia erlaziren inguruan itzegiten, abert, eh, zer ir seis O sea, la monogamia o el monoamor es una forma de relación y esta sería otra, ¿no? Donde lo que importa, y por eso está la palabra poliamor, es precisamente qué tanto te vinculas afectivamente con el otro o la otra. si sí quisiera hacer la diferencia porque también los swingers son de alguna manera digo una, una alternativa a la pareja, sí, pero claro. eh, según lo que yo he visto y si tienen otra versión me dicen, es que ahí lo que se privilegia es los encuentros sexuales, el llevar a cabo las fantasías en pareja, ¿no? Aquí lo que se busca prim primordialmente es la cuestión amorosa y obviamente, mm. bueno, en muchos casos se acompaña de la sexual. Incluso, ajá, es lo que me va a compartir, incluso mucho más allá de la sexual, ¿no? Porque puede ser una relación de pareja donde yo tenga una relación afectiva y no erótica, Exacto. no sexual, en donde esté involucrado el amor de la pareja, uh -huh. el amor como como novios, como noviazgo, y no tiene que caer en, en, en acto sexual. Yo, sí. yo quiero compartirlo y si sí, sí comentarlo al aire. Yo me vivo una persona polígama, desde muchos aspectos, y el día de hoy hablé con mi novia, ¿no? con Laura Patricia Bobadilla, que le mando un beso enorme. El día de hoy hablé con ella y es una relación... De mucha atención, de mucho cuidado De mucho afecto Y, y pasa el tiempo y sigue el amor presente no okay. Y entre ella y yo no hay contacto sexual e Incluso su marido sabe Que eso es lo más genial del increíble, asunto increíble, Y me, me presenta así como su novio y, y cuando he estado con ellos dos En algunas otras reuniones Y la gente se presta El novio de mi esposa No. ¿Qué oza, una Toma, cosa rara. El novio de esposa orquestandore la aurrean. Laura Patricia Bobadilla e, Gaixua. E, es, es, <risa> es, es es gainera <risa> oza, e, es? Zarratik, bera, bera, bera, bera. Ari delako publikokie esaten. Baina berak publikok aurkezten du berak bai. beremuti laguna izangolitz bezela eta gainera. Seguro, ba, bai, bai, bai, bai, bai, Eta politada gero jarraitzen zuen pillo bat hitz egiten honen inguruan eta esaten du, homosexuala da hitz egiten ari dena, bera sexual ki mutillak e izaten ditu eta ordain hori ba kontatzen zuen eta gero bueno, poligamian poligamia nere ja sartuta ne ustet horrek baterako baina nola da Las relación prime primeras edo zuk badakizu erotikus nola dijoan hori nola da ba, deitzen ba, diote esan de, esan de, esan de ba denbora noña ba komentatu duena zakite esan du bikotearekin harreman eh, erotiko hori daukala Baina bai de denobiatgo, ez, eh? haipatu du. Bai. Baina, e? zaz, e? zago ditotek hori. Oza, lagun batekin daukagun harreman normal bat. Edo... Bai, maitasun egoera handi-handi-handi bat, ez? Baina, ah, baina. Gaz, haipatu du hori, eta zazken finan, zago ba, baitu harreman pilo bat, ez, eta lagun asko ditugu, eta jende asko maite du. Eta agian bakarrik, oza, pikote moduan ikusten dugu pertsona hori, ba hori la duguna eman erotiko bat edo mm, Eze, begira ba, da, bat. bai e, bai be, zehiru e, monogamiarekin hasi gara eta urrengo baterako ez dakitu urrengoa edo urrengorako hitzea ingo dugu erotikus baina poligamiaren inguruan hitze egiten baldin badugu urrengo saioan no. eh eta gai hau zehazten dugun zeren denbora gainera erori zaigu berriro benetan urrengo batean zergatik ez ezdu gana Eh, eta lite den dugu Horrela, horrela. Vale, horrela. Ba horrela egiten dugu. Despeditzen gara horrela. Berezia, Berezi bat, bagian horrengo, horrengoan, orren orre itzeingo du telefonoas. Asi, off the record. <risa> vale? Muixu bai, muixu bai guztioi. Aion, gune ginetera